«Гей!» – ляснув він у долоні. І на цей поклик з'явилося кілька челядників. «Візьміть його, я з ним розправлюся потім». Упав приголомшений старий у ноги своєму катові і заблагав. «Селянці, ясновельможний пане, на мій сан, на мою немічну старість, я прийшов не погрожувати, а просити милосердя». Після того, як вийшла пані губернаторова, Товариство ще більше збентежилось. Ті, що ждали урочистої процесії, почали шепотітися поміж собою. Кпити одне з одного вельможні гості теж були ні в сих, ні в тих, і шукали очима господарів. А музика грала й гула, ще дужче дратуючи гостей, які ремсували на зволікання з забавою. Текля страшенно хвилювалась. Вона помітила – що веселий настрій в товаристві підупав і не знала, в чому річ У кого б спитати, де її названі батько і мати Вона звернулася, але поблизу не було нікого із знайомих Недалеко стояв тільки один лицар, мабуть приїжджий Той самий, що сердечно розмовляв з Левандовським, І Текля збажилась його потурбувати «Даруйте, пане, – промовила вона до нього, – тисячу пробачень Ставний лицар обернувся, швидко підійшов до тераси і, зграбно вклонившись, промовив дзвінким голосом. «Падаю до ніг! Весь до панських послуг!» Текля глянула йому в очі і заніміла. Якесь моторошне почуття, зіткане страху, подиву і захвату, охопило її цілком. Кокетливий жарт, приготовлений для незнайомого, завмер на устах, і вона ледве могла боязко промовити». Ох, я помилилась, думала, що наш. Приділи ясно й чужому, хоч краплину уваги. Дозволь прислужитись і мені. Пан такий ласкавий, мені хотілося, щоб батько мій він, певно, на замковому дворищі, щоб швидше повернувся до гостей. Його чекають. Лечу передати бажання вельможної панни. І лицар вклонився, зробивши елегантний жест шапкою з червоним висячим верхом. «Хто це говорив з тобою?» – з жахом спитала манірна панна, коли він поквапливо відійшов. «Не знаю», – відповіла Текля. «Чи не диявол з пекла? Якщо й диявол, то привабливий». «Ха-ха-ха, Люба!» – щиро засміялася Вероніка Младанович. «От вигадала диявол». Та це найчистіша найвідданіша і найвідданіша батькові душа, це наш славний сотник Гонта. Простий козак? розчаровано процідила текля. Ні, шляхетний, нобілітований із замкової козачої міліції. Гості, що юрмились коло широкої алеї, заворушилися, це привернуло увагу й дам. Незабаром почулися вітальні вигуки. То з'явилося подружжя господарів. Кшемуський махнув хусткою. Із фортеці гримнула гармата, музика заграла урочистий марш, усі щільніше обступили алею і затаїли подих. Почувся глухий гуркіт. З темряви виїхала на високих колесах золота бочка, в яку запряжена була пара волів білої масті, прикрашених червоними стрічками. На бочці верхи сидів бахус, якого підтримували два сатери. Бочку супроводили вакханки. Личка богинь веселіщів були чарівні, їх постаті струнки й зграбні, але самий вираз обличчя не пасував до їхніх ролей. Замість веселощів у поглядах німф тремтів переляк і страждання. Поява Бахуса викликала гучне схвалення глядачів, а коли Бахус заходився з своєї бочки черпати мальвазію і розсилати ковші тим, хто був ближче до нього – Схвалення перейшло у вибухи галасливого захвату. Досконале, досконале. хрипів прицмокуючи Потоцький і потискував вдячно руку господареві. Младанович не міг устояти на місці, він підбігав своїми зауваженнями то до господаря, то до Потоцького. «Причудово! Причудово!» – шепотів він. Слідом за Бахусом поплив у якійсь розмальованій мушлі, запряженій дельфінами Нептун з тризубом. Його супроводили лежачи на довгому помості, драпірованому у синю термаламу, неначе хвилі, русалки і наяди. Нептун роздавав на своєму тризубі гостям усіляку рибу, то були якісь дуже хитромудро приготовані цукерки.